– Hollywoodi történet! – mondja a fiú, és kihalás egy malborót a dobozából. Úgy belefeledkezett a történetbe, hogy elfelejtett rágyújtani. – Te voltál az a kislány, ugye? – Igen. – Mikor tudtad meg az igazságot? A nap kibújik a felhők mögül, és megmelengeti az arcunkat. Dermed tenyerem összedörzsölöm, meglátok a sarok felől valakit közeledni. Jobban mondva valakiket. Intek feléjük... Majd a fiú felé fordulok. 13 éves voltam, amikor az apám jobban mondva András átadta nekem azt a levelet, mit levelet? Egy füzetet teleírva, amelyben anya bevallotta az igazságot. Addig is sok levelet kaptam tőle, és az összes pillangós borítékban jött. A jó ég tudja, honnan szedte őket. Nevetek. A felépülésem után átköltöztünk győrbe, apám eladta a Budapesti lakását, abból vettünk itt házat. Hogy, hogy nem kerültél végül állami gondozásba? Gyuri, a bátyám lett a gyámom, így apával és vele maradhattam. Mit szóltál, amikor kiderült az igazság? Elátkoztam az egész családot. Hetekig senkivel nem beszéltem. Annak örültem, hogy Gyuri a bátyám, egyedül neki bocsátottam meg. Ő meg leült velem, és elmesélte az ő gyerekkorát, és a történet azon részét, amit anyám elhallgatott, mert nem akarta befeketíteni még jobban a vér szerinti anyámat előttem. Így szépen lassan leül lepedett minden, és megbocsátottam neki. Klassz! Bólogat a fiú, majd az órájára néz. Mindjárt tíz óra. Megyek, mert itt a bátyám és az apám. Köszönök el az idegentől, aki már ismeri a történetem, de én még a nevét sem tudom. A nap a a börtönkapu rései között, majd, mint egy varázsütésre, az automata ajtó kinyílik. Odaérek apám és Gyuri mellé, így együtt várjuk, hogy kilépjen rajta édesanyám. Filigrán alakja megjelenik, cseppet sem változott meg az elmúlt 13 évben. Ruháit, mintha rászapták volna. Mosolyától felolvad a macska kövekről a dér. Vége